Під деревом зеленим або Мелстокський хор Томас Гарді Частина 2. Весна Розділ 1. Прогулянки повз школу Із настанням весни дік став гуляти околицями більше, ніж раніше І частенько найкоротший шлях додому чи з дому пролягав саме вздовж шкільного саду Його наполегливість дала перші плоди, повернувши за ріг під час дев'ятнадцятої такої прогулянки дік побачив міс Фенсі у прочиненому вікні. Вона була одягнена у темну сіру сукню і дивилася прямісінько на наголовок його капелюха. Дружні привітання, яким вони обмінялися, випадково зустрівшись, стали цілющим бальзамом для дікової душі. І тепер він почав ходити до школи ще частіше. Хлопець уже майже протоптав нову вузеньку стежину біля огорожі, коли удача знову йому посміхнулася. Він буквально зіткнувся з міздей на дорозі перед шкільними воротами. Потім була ще одна зустріч, а потім іще одна. Судячи з поведінки Фенсі, можна було сказати, що вона рада бачити діка. Однак, що стоїть за цією радістю, захват від того, що вона справила на янака таке враження, чи прояв щирих почуттів, як того прагнув хлопець, цього дік ніяк не міг зрозуміти. Хоча потім годинами перебирав у думках, найменший її рух.